Пригадую, один із таких прийомів на честь групи письменників у місті Шахтарську. Горілки там не було, подавали тільки шампанське. За столом сиділо чоловік п'ятдесят, а шампанського було випито близько ста пляшок. Воно тут справді лилося рікою. Бували в мене і такі випадки. Сьогодні ти сидів за одним столом із секретарем райкому партії, пилили дне на брудершафт. А завтра він про тебе забував і навіть не хотів прийняти для ділової розмови. З письменниками вільно пити горілку і шампанське, але не вільно розмовляти на тверезу голову. Такий стиль. Бенкет після третього з'їзду письменників вирішили провести трохи інакше. Запросили на нього не лише делегатів з'їзду, а й їхніх дружин. І треба сказати, що цього разу панував уже інший стиль. Дружини водили своїх чоловіків по підстінами Георгіївського палацу, читали викарбовані золотом імена георгіївських кавалерів, навіть намагалися слухати Райкіна, який давав концерт. Але письменники ходили по залу, розмовляли один з одним, і Райкіна мало хто слухав. Він був нещасний від цієї неуваги, я бачив, як він покидав зал. На ньому, як кажуть, лиця не було від несподіваного провалу. Насправді ж провал був запланований наперед. Письменники з'їхалися не заради Райкіна, а заради того, щоб поспілкуватися один з одним. Моя Євгенія була щаслива, що її запросили до Георгіївського залу. У своїй паноаксамитовій сукні вона виглядала королевою. БУнтівний полковник Вкарбувалася в пам'ять іще одна подія, початок якої припав на доз'їздівський період. Маю на увазі знайомство з полковником у відставці Іваном Яковичем Черненком, прототипом головного героя роману Остання Шабля. Сталося це в місті Смілі, де Євгенія разом зі своїми студентами відбувала практику в районній лікарні. Деякий час ми жили в готелі, де мій маленький Олег виявив інстинкти, що змусили мене задуматися про те, в якому середовищі належить жити людині. Євгенія зі своїми студентами була на роботі. Я також зрозуміла, річ не сидів у готелі. П'ятилітнього Олега ми доручали черговій по готелю, а вона випускала його в доволі широкий і затишний двір. Двір був надійно обгороджений, малюк не міг із нього нікуди втекти, та головне, і утікати не збирався. Його втіхою було порпатися серед споришу, яким заросло подвір'я, рвати його та складати в невеличкі купки. Першу він дуже перелякався, коли чергова застала його за цим заняттям. Потім був здивований, що вона його не вилаяла, а коли я повернувся до готелю, запитав тату, а можна цю траву рвати? Я засміявся. Ти раніше півдвору виполов, а потім вирішив запитати, чи можна. Належало б зробити навпаки. Ні, ти скажи, їй можна рвати. Ця справа полягала в тому, що дитина виросла біля міських газонів, де траву підстригають, а рвати дітям не дозволяють. Тепер він допався до того, що завжди було заборонене, і йому не набридало робити це протягом кількох днів. Тут можна чимало філософствувати з приводу людської природи взагалі, та мабуть читач уже зрозумів, що я хочу сказати. Людина без земної природи неможлива. Але земна природа без людини мож легко бійтися і навіть подякує Богові, що їй не завдаватимуть незагойних ран. Ба це навіть не просто рани, а суцільне здирання шкіри з живої істоти. Бо як інакше можна назвати такі пустелі, як Сахара? Адже ж іще в часи панування непереможного Риму там випасали коней для його кавалерії. Та й інші пустелі також виникали там, де пустила своє коріння людська цивілізація. Але час повернутися до Черненка. Я познайомився з ним під час якоїсь наради голів колгоспів. Річ у тому, що корпункт газети «Правда» уповноважив мене написати нарис про колгоспи Смілянщини. Отож я почав із того, що познайомився з водіями та автомашинами, на яких вони возять своїх голів. То була доволі простенька хитрість. Замість розпитувати, який колгосп у районі багатий, а який бідний, поглянути на машини, що возять голів колгоспів – Якщо голова прибув на якомусь там розбитому Бобикові, так дражнили колгоспні шофери машину ГАЗ-69, то в таке господарство не варто їхати. Аби похвалитися ним перед читачем усесоюзної і найбільш авторитетної газети «Правда». Як відомо, ця газета пропагувала лише передовий досвід, отож, звісна річ, і колгосп треба було обирати відповідний. Я все ще не позбувся штампів і догм у відображенні реального життя, отже й методи мої не відрізнялися від того, що робили інші нарисовці. Мені тоді здавалося,